A onda je ovde autor naveo naveo stvari naveo stvari koji ne kvariamdest Pa ćemo navesti Kaže ne kvariamdest jel imaš šta da bude pitat vezan za ovu? Mislim, znači da imate milijon puta, nešlo, milijon pitanja, nego vezano direktno za ovdje što je spomenuti. Znači, je... Drugo je to priča, doće na pa. to, nije to, ne osjeti na to, to će nam doći posljedno. Onaj... Mislim, ovo što smo pojašnjavali, ako se sad nije jazno. Dobro, dalje, sljedeće, kaže ono ovdje, znači, pazite, ovdje ovo oko čega, glavnom Uglavnom, velika skupina čenjaka na tome da kvar je abdest tako daljače. A onda sve spomenit će oko onih stvari koje se razilaze čenjaci da li kvar abdest. Pa kaže ovdje, kaže lem sul mar eti dodir ženi kaže ne kvar je abdest. On je ovdje napisano ono što ne kaže je abdest. Kaže dodir ženi. Kaže jer Allaho poslanik salalahu, kaže u, u, klanja u svojo kući. Klanjao noćni namaz. On je hadis, un defeku na lehi, u bari, muslimo, kaže da rade en jesđude gameze a išete. Kaže, kada bi da padne na seždu, dodivno bi a išu. Kaže, li ruddaha an meudi suđu, da bi se ona sklonala svoje noge na mjesto gdje je padala na seždu. Kaže, prije su kuće bile tijesne, nije kod na svaku široko, ja. I, kaže, pa bi ona sklonila svoje noge, on bi pa ona sežu, pa se vratio, tako da, pošto je bio dugo na kjamu, ona ponovo ispružila tako, poznate onaj hadis, u, u tom istom hadisu ona rekla, ona, ovaj, za ono kad negiralo ono, na hadis, da ste nas uporedili, ono što kvari namaz, kad prelazi se ispred klanjača, pa kaže, šabehtumuna bil, bil, bil, bil, bil kilab. Ovo humor, kaže, uporijedili ste nas, kaže, sa magarcima i psima, naa žene, kao ona nagirala to, nije ona čula poslanika samsana. Sam. To što ona nije čula to, znači, nije, nije dokaz, jel, da to nije rekao poslanika samsana, ali eto ona je reagovala. Tako i spominje ovaj hadic, kaže, ja sam klanjala ispred njega, on bi mene dirno, prvo sam bila njemu ispred, znači, u pravcu kibli, bio u pravcu klanjao prave meni, kaže i, ovaj, i nisam mu kvarila namaz, moje ležanje ispred nije kvarila namaz, ima odgovor na to, ako uzmem da kvari namaz i da je, da je haram da bude žena ispred čoveka, ima odgovor na to, uh, to stanju kako ona bila, to je priča za sebe uh, To je taj isti hadiz, pojento u tom, znači hadiz je mu tefako na lehi i kaže, ovdje navodi kur'anski ajt, evo la mestu munisa i kaže, la mesto munisa, misli se ovde lamesta e, e, iako u osnovi znači lams znači dodirnuti žene lame se ovde su u kuranskom ajetu misli na djima odnosno na, na intimni odnos oni su ovo spomenje spomeni te dokaze kojima dokaže da dodirivanje žene ne kvaria abdest koji na to stato šafi šafijus izvojio potom propso po njoj kod nje diranje žene kvari abdest znači osoba koja ima abdest dodirne svoju ženu neku drugu ženu znači time pokvario abdest Dokazuju s ovim, znači, s ovim kuranskim ajetom i sa slabim hadisom. Sljedeće što ne kvari abdest kaže kaže izlazak krvi mimo dva prirodne otvora. Što on, sma, što on hoće da kaže da ako krvi izađe na dva prirodne otvora, to kvari abdest. A, mi smo malo prije rekli odgraničiti da smo izlazili dva prirodne otvora, oni pijest tvari. Za izlazak krvi na prirodni otvor, znači nimamo duha za kvari abdest. A, pa on kaže ovdje, znači mimo dva prirodne otvora, kaže uh, izraza krvi ne kvari abdest iako je većina učenjaka na stavu da izraza krvi kvari abdest A među njima su i tako naše hanefije tako. kaže Ljene Omar s.a. وقد توعنه وجرحه يسيل الدم. Kaže Omer radijallahu anhu znači kada klanjao onaj namaz sabah namaz pa kada je bio ubijen od Lulama u Džusija kad ga je zbao nakon toga Omer nije odmah preselio ni umro nego je klanjao a krv mu je išla iz, iz, iz, iz njegovih rana tako je došlo do da znači kaže krvarla njegova rana on je klanjao kaže ukane kane, kane, kane sahaba yusalluna fi jirahati ashabisu klanjali sa svojim ranama bili su u u borbi to se prenosi od nekoliko sahaba između osnovu Hasan al-Basrija prenosi, kaže da su Ashabi klanjali tako, da su klanjali, a njihovi rane su krvarile. Uglavnom nema dokaza koji ukazuje da da izaza krvi iz uskog tila abdest. Iako su naše hanefije na tome i jako su žestoki po tom pitanju. E, dalje, e, ovo da što malo prijespomeni, šeklmod vedi sumnja, sumnja ono ko ima abdest, u hades, u tome da je izgubio abdest. Kaže, to ne abdest. E, na osnovu hadisa mutafakun alayhi layn sarf hatta yasma sautan aw yajid rihah rih binu osobi kojoj se znači hadis govori o tome osobi kojoj se pričinjavalo pričinjavalo se da da je da je izgubi avdesa puštanje vjetra pa je poslanik sallallahu rekao o sellem toj osobi kaže ne treba layn sarf ne treba da ostavi napušta namaz svedok ne čuje glas ili ne osjeti miris dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. Vidjet ćemo ovdje, znači, vrlo bitna stvar. Ovdje se misli kad ima sumnja. ali kad je siguran da je pustio, svejedno čuo, čuo ili ne osjetio miris, ako je siguran da je pustio vjetar, znači on je pustio vjetar. Znači, nije uslovo. Ovdje kažem kad je sumnja, sumnja da li je, da li je izgubi avdesu. E tad, tad je ibrat u tome da li je čuo glas, je čuo glas ili osjetio miris. A, a znači ako je sigurno da je pustio to nije više i bret u tome ova, ili, pustio, ili pustio glas ili osjetio miris tako da vas tu ne buni sljedeći ovdje spominje znači ovdje sumnja, povijem to ovdje navodi znači da sumnja, da li izgubi arst ne kvari avdest mada ovdje nije trebalo na ovom kontekstu spominjati znači uopšte što će sumnja kvarta a, dalje navodi ovdje ono na čemu su hanefija to je kakaha šta je kakaha hanefija, šta je kakaha šta se učin za nefiziku, šta kvari av U njih i kvari, šta kvari abdest? Nakašljavanje. Kakkad, arabski. <laughs> znači ne kvari abdest, zato što je to došlo u slabom hadisu, jako slabom hadisu. Uh, kod Hanefija kvari još nešto, i kvari abdest i namaz. Šta u namazu? Kaže nas smiješ, kaže nisam pokvario namaz nego si i abdest pokvario. Ajde da razumijemo da je namaz pokvario, ali što je abdest pokvario, to, to nam nije jasno. Uglavnom, ovaj, znači ispravno da to nekvari kvari abdest, e, znači ovdje smo spomenuli, on je spomenul neke stvari, znači ima i drugi stvari, mnoge kosečnjaci spomenuli da kvare abdest, a nema dokaza, ili dokaz jako slab da kvari to abdest.